Hej. Mit navn er Mark Anthony og du lytter til Iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Ugly Fruit Productions. Podtribe Media producerer jo også Lykkeveks med Mette Blok og hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8 motivation til et godt liv med mig Mark Anthony. Så du finder det hele der hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Patilla Bush fra af Line Bush Egergaard. Patilla Bush er et unikt og charmerende dansk brand, der har en dyb forankring i kærligheden til håndværk og bæredygtighed. Ideen til Patilla Bush fik Line under sin barsel, og du kommer til at høre historien om, hvordan hun fandt et hul i markedet efter en helt almindelig shoppetur. Lene beskriver sig selv som autodidakt med fuld fart på, og vi taler blandt andet om at sætte den helt rigtige pris, om at lukke forhandlere, også i udlandet, og hvordan hun indtil videre er lykkedes med at skabe et navn på en meget svært marked. Ikke være for at tage fat i folk. Altså jeg har jo helt fat i alle store og små og... Kan det og ikke kende Altså folk, de er mega søde til bare at svare, og nogen har, har måske sagt, jeg har ikke tid til at spare eller blive mentor eller hvad eller, noget, eller andet, men, men jeg vil godt lige hurtigt snakke med dig og komme med et godt råd eller to, og det har jeg brugt rigtig meget. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Line Ordet er dit. Idéen opstår, imens jeg er på barsel med vores mindste datter, Josefine, øh, på en øh, handletur, hvor vi er ude at handle, min kæreste Thomas og jeg og Josefine. Øh, hvor øh, lige pludselig en sød dame kommer løbende med Josefines ene sko i hånden. Øh, eller, ja, sko, hun havde hun på, sådan en lille fodsko på. Øh, og siger, hov, er det ikke jeres? Og hvor vi får kigget øh, fabriels ned på hende, og jo, hun sidder der kun med en, <laughs> en på og vifter med de der små fødder, og hun er nok i en eller 8 måneder, eller sådan noget. Ja. Æh, hvor jeg så bare sådan i udbryder til, til Thomas, bare sådan, er der, der er virkelig ikke nogen, der kan lave noget, der bliver fordi de der fødder? Altså var det irriterende, og det var, det skal siges, det var ikke første gang, det her, det var sket. Så det var et held af hende og den søde dame, hun kom løbende med den. Så det var midt inde i en menu <laughs> på Fyn, <laughs> hvor min idé, den ligesom blev skabt, fordi så... Øh... Altså, i bilen tilbage til, hvor vi bor, altså min, jeg har også en popcornhjerne, fuldstændig sindssygt. Altså, og den, jeg sad og bare og tænkte og tænkte og tænkte og tænkte, det, det, der må gøres et eller andet med det her. Og så øh, kom jeg hjem, og tænkte, så gik jeg jo straks på, på nettet og kiggede og kiggede og kiggede, og jeg kunne ikke finde noget. Og så... Øh, Ja, så, så opstod ideen lidt ved, at jeg allerede begyndte at tænke over det. Men hvad var det, du ledte efter på nettet? Fordi, altså en sko ja. der ikke, eller en futter, der ikke faldt af? Hvor, ja. altså, hvordan, hvad var det, du begyndte at lede efter? Jamen altså, sådan helt lavpraktisk startede jeg med at søge på søgerne øh, i forhold til, at det ikke skulle kunne falde af. Og jeg tænkte sådan, nu, nu gennemgår jeg, nu søgte jeg bare på futter, for jeg vidste, at hun var så lille endnu, hun ikke skulle have sko på. Så jeg tænkte, nu søger jeg bare på sådan hjemmesko og futter, og jeg søgte på alle danske sider, jeg kunne komme i nærheden af og jeg kunne se alle sammen, de de var ligned hinanden alle sammen og, øhm, og, og det jeg havde inde i mit hoved det var med det samme at tænke men de skal jo de skal jo lukke på en anden måde, og de skal sidde på en anden måde end dem der klassisk er øhm, og jeg vidste jo også godt hvordan jeg også gerne ville have at de skulle se ud Um, det var sådan en blanding. Um, og uh, jeg havde jo også lidt erfaring, for vi havde jo købt, nu har vi en større søn, William også, uh, på syv. Så vi har jo brugt rigtig mange til ham også, og han havde jo præcis det samme problem. Han smed dem jo også i, i flæng, alt han havde. Så vi har jo prøvet lidt forskelligt, uh, og har også uh, familie, sammen hos og venner og små børn, Så jeg havde hørt det mange gange. Så... Um så ja, så jeg prøvede sådan lidt fabrikisk at kigge, og så prøvede jeg sådan lidt at kigge på Amazon og forskellige steder og i udlandet, og, og jeg kunne ikke rigtig finde det. Så man ikke med den her mærkelig fornemmelse af, det kan da ikke være rigtigt, at der ikke er nogen, der har lavet lige præcis. Det, lige ja, det her, der ikke lige har tænkt på det her. Ja, det var lige præcis. Det var lige præcis det, jeg havde. Altså, ja. jeg sad og tænkte, ej, det kan ikke passe. Altså, babymarkedet er jo vores en af vores nærmest anden største markeder i verden indenfor. Altså, det er jo sindssygt. Altså, det er jo sindssygt der er jo, du marked. markedet. Ja. Altså, så tænker kan det virkelig passe, at lille jeg har fundet et hul? <laughs> det, øh, ja. ja, et eller andet sted, der er måske nogen, der er ude på markedet, vil sige, det har du ikke, fordi de mener måske selv, de har lavet noget, men netop dit design og måden, den lukker på, og hvor, hvor den sidder i forhold til fristen, og der er nogle små detaljer der, som netop gør at den skiller sig ud, at det er en anderledes foot, ja, ja, så ja. At sige, ikke? vi har jo valgt, eller jeg har jo valgt, da jeg designede dem, øh, jeg har jo, det skal jo sige, at jeg har fuldstændig lavet det hele selv, jeg har designet alt selv over rigtig mange samples. Jeg har et hav liggende derhjemme, fordi at det, det har taget rigtig mange prøver og frem og tilbage. Øhm, og øh, det er jo netop det her med, jamen, mange, rigtig mange andre hjemmeskole og de lukker øh, hen over foden, hen over resten, hvor vores går op og slutter tæt rundt om anklen på det smalleste sted i stedet for. Og de er fasonsyede rundt om selve øh, anklen og hælen. Så vil sige, at de tilslutter sig på en anden måde. Øh, vi har også sparet selve hælstykket væk. Det her 90 graders vinkler normalt er på en sko, så vil sige, at syningen har vi faktisk trukket længere op os. Øh, og vi har lavet en dobbelt velcro-lukning, som også gør, at øh, hvis de her små fingre begynder at piller, så skal der rigtig meget til, for at de kan åbne dem, så de falder af. Og fordi de er i ruske, så glider de heller ikke af, i så fald, at de rent faktisk får dem op. Så der er, mange ting. Der er <laughs> de, mange ting, de bliver på. Og igen, ja. jeg må jeg er lidt imponeret af alle de her tanker, gør du dig i første hug? Ja. Altså faktisk kan jeg forstå på dig, at du har ikke videreudviklet modellen, efter den egentlige... Nej. var på plads, som det er den samme model. Ja. Og det er jo ikke så tit, man hører det, men så finder man lige ud, at man kan flytte åbningen, eller lidt andet materiale, eller en anden form for synning Ja, præcis. Alt det ja. forarbejde er gået inden. Ja. Så den fuldt, du producerer nu, er, mm -hmm. er den original designet? Det er den. Altså, det er fuldt, fuldt original. Og, så, og det skulle så siges, at ja, jeg har brugt to år på det. Og i og med, at det her jo er mit kerneprodukt, øh, jeg har ikke 1000 produkter, og, og jeg har det sådan, jamen, jeg vil rigtig gerne være verdensmester i at lave det her, og vil gerne lave det bedst mulige produkt til de her forældre, øh, hjælpeprodukt til at blive på, kan man sige. Æ, så, så jeg har det bare sådan, det skal bare være gennemtænkt, og, og jeg selv er ret perfektionist øh, inden for rigtig mange ting. Der er også nogle, jeg ikke er, men der er rigtig mange ting, hvor jeg har det sådan, den skal bare sidde lige i skabet første gang. Uh, og jeg skal ikke risikere at, at, at, at have travlt med at, at, at få lavet et eller andet, du, du, du, og så afsted, fordi det er det produkt, man husker. Så hvis de nu nogle kunder havde købt, hvis jeg bare havde hurtigt fået lavet et eller andet afsted sted, så kunne jeg også risikere, at dem, der havde fået det første produkt, ja. uh, sagde, at de var ikke så gode, fordi det hænger altså lige så godt ved. Og så køber man ikke nummer to, fordi de nødvendigvis ikke ville vide, at man havde videreudviklet det. Så jeg ville hellere have haft det helt rigtigt første gang. Og der kommer den her perfektionist lidt frem, der kommer yeah. der så gode lige her, kan man se. Yeah. Yeah. Men du kommer jo også ud med det, for nogle gange kan man altså, opleve jo også, at mennesker er så perfektionistiske, at de hele tiden forbedrer og forbedrer, og faktisk heller ikke kommer hen over målstregen, fordi de yeah. ikke rigtig synes, det er klart endnu. Yeah. Og så det kan man jo løbe tør for, både penge og meget andet jo. Mm -hmm, Uh, og på at penge. Mm -hmm. Det lyder ikke som en, en super billig opstart, det her, i forhold til ja. uh, den tid, du skulle bruge på det, alle de her samples, du skal have hjemdesignet, materialet, fragten osv. Mm -hmm. Det starter jo egentlig også et helt eller andet sted, i andet materialer og et helt eller andet. Ja, ja, ja, ja præcis. Ja. Ja, ja, ja. Jeg startede i Kina øh, i sin tid øh, med neoprinfutter. Øh, det var sådan, der tror jeg rigtig mange iværksættere starter. Det her i Kina, det kender man, og, og man ved. Og, og der havde jeg fået en eller anden skør idé, at det skulle være neopren, fordi jeg allerede fra, fra dag 1 havde den her sådan, det skal bare være anderledes. Jeg skal ikke lave det samme. Det skal ikke bare være en i mængden som alle andre. Så det skal være noget nyt. Og så tænkte jeg, okay, hvordan kan jeg gøre det om neopren? Og, og så gik jeg ind og tænkte på, okay, så slidestærker Hvordan kan jeg gøre det? Og der er jo dem her, der har og det er jo slidestærkere. Og sådan. Bom, bom, bom. så tænkte jeg på en masse ting og der, på daværende der, tidspunkt var min, min datter så lille, hun stadig kunne passe de her testfutter, så hun prøvede dem jo i dagplejen, og jeg fandt hurtigt ud af, at ej, det, det, det, det fungerede sgu ikke. Det, de blev for hurtigt slidt. Um, og så øh, efter en, øh, en god sparring så fandt jeg ud af, at der skal mere fokus på bæredygtighed. Meget mere. Altså jeg havde, et lidt, jeg havde allerede i tankerne, men jeg vidste ikke, at det var så meget som jeg også kan se i dag, den her to år efter, at det er helt vildt. Altså, så, så jeg er rigtig glad for, at jeg allerede der implementerede det så hurtigt i virksomheden. Så ret hurtigt efter de første samples i Neoprene fra Kina. Det var 3-4 måneder, tror jeg, ja. jeg var i gang der. Øh, men, men, men det skal så siges, fasongen mere eller mindre var den samme dengang. Det er sjovt at se Så, så footens design var mere eller ja, mindre på basically, ja, Ja, der, altså, der, der Nogle gange kan man rykke noget en halv centimeter, fordi de var så små, så, så det ændrer jo fuldstændig det hele, og det er jo det, jeg har arbejdet meget med. Men, øh, men ja, så, øh, så sådan overordnet set, øh, hvis man tager sådan roughly på designet, der er det, det er den samme. Ja. Så bæredygtighed var vigtigt for dig, men det blev endnu vigtigere, og det er jo en del af dit DNA endnu. Fuldstændig, ja, ja fuldstændig. Altså, øh, så fik jeg jo rykket, så fandt jeg øh, en produktion i Polen, mest fantastiske mand, jeg har der dernede, som hjælper mig. En lille lokal, familieejet, synes du, han har, jeg tror, fire eller fem ansatte, og ham selv en ældre herre. Han er fantastisk, og han er så sød, og han hjælper mig så meget. Jeg elsker ham, han er så højt. Han er simpelthen højt elsket. Og han laver kun babysko, og mine sko, og selvfølgelig også med andre, men jeg er den eneste, han har i Danmark. Hvordan finder man ham i Polen. <laughs> Sådan en lille sko-søgstue i Polen. Hvordan finder man ham? Altså, 100.000 timer. nej ikke så meget, men mega mange timer søgning Altså, virkelig. Jeg har snakket med rigtig mange producenter. Jeg har også forbi Portugal. Ikke, ikke fysisk, men, men skrive med og tale med. Ringe med. Jeg har talt med og har også lige en, en på standby, i Portugal også, som kan hjælpe mig, hvis jeg på et tidspunkt vil have til større børn, som jeg har, for det gør ham, jeg har nu ikke. Det er kun baby. Øhm, så, øhm, så ja, så, så, så jeg har snakket med rigtig mange. Øhm, men men, men kvæg mit, mit, mit rigtige job, jeg har ved siden af, eller fuldtidsjob, jeg har ved siden af, indtil videre. Øhm, der arbejder vi også lidt med øh, Polen, så jeg kender lidt til, altså jeg kendte ham ikke på den måde, det var kun, jeg kender bare til, til hvordan de er, og hvor dygtige og søde og at samarbejde, og priserne og sådan noget. Så, og det er ja. fornuftige priser, det er tæt på, ja, det vil det sige besøge CO2 og, og så videre. Ja, præcis, præcis. Så der er jo også noget der, der gør noget. Det er da helt klart. Øh, ja. Så det, det er derfor, jeg bor. I Polen. Jeg tænker vel også, at det er en smule lettere, lettere når man skal besøge ham, og, ja. og, og så videre, og have fragt tingene de ting, til, og, og, og er der gået et eller andet gæld, så er der ikke så langt til Polen, trods alt, som for eksempel. Ja, præcis. <laughs> ja, det er det en østrigområde i Kina. Ja. Øh, så det, det har vel også sin fordel. Helt klart. Uh, og det skal siges, at uh, jeg har aldrig været nede at besøge ham endnu. Uh, jeg har så gode. Vi har planlagt en tur ned til ham, og han glæder sig helt vildt til at se mig. Så uh, min kæreste Thomas og jeg, vi, vi kører ned uh, om ja lille halvårs tid, har vi snakket om. Så, så kører vi der ned og besøger ham. en kæmpe gavekur, om det, det er største, jeg kan vinde. <laughs> ja, ja, så det er virkelig godt. Hvordan funder du det her? Uh, jamen, det skal siges, at helt indtil, at jeg begyndte at få lavet hjemmeside og alt det der, som er for et halvt års tid siden, så vil sige, første halvandet år betalte jeg alt selv ud af min egen løn. Så jeg har jeg ikke lånt en krone til det. Og da vi gik live og indtil nu, har vi kun lige omlagt lidt i huset, så vi har ikke lånt en krone til det. Alt er selvbetalt.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 Ja, selvom man synes, det er verdens bedste idé, så ved man jo ikke, om verden synes det, før den er derude. Og der har man jo tit brugt ret meget tid og ret mange penge på det her. Ja. Så jeg tænker på dig hjemme, du og din mand, din kæreste, Thomas. Ja. I skal jo også være ret enige om, ja. at, at, at du gør det her. Ja. Ja. Du har så også ved siden af et andet fuldtidsjob. Det, For ja, det her, det er jo også et fuldtidsjob. Ja. Det er det. Men så er du det også mor til to, ikke? Det er, synes. Og igen, hvis du sidder her fuldstændig afslappet med et stort smil på ja. i studiet, det er så meget. Berre. Ja, ja, ja. Hvordan, hvordan balancerer I det her? Hvordan er I enige om at bruge så mange penge på det her? Omlægge lån i huset, betyder jo også en anden økonomi. Altså, nu skal Det sjove er jo faktisk, at det har ikke kostet ret mange penge. Altså, nu kan du jo se, hvor let jeg er til smil. Øhm, og jeg er kommet rigtig langt med at være bare sød ved folk. Og være, være meget sådan åben og sød og venlig, og ros folks arbejde. Det har jeg fået mange gratis im. Så det har hjulpet mig rigtig meget. Øhm, det er den ene ting. Men, men jeg har også bare været sindssygt skarp på forhandlinger, og sindssygt skarp på, hvad ting har måtte koste. Så da jeg gik, skulle til at gå live, hvis man kan sige det sådan, inden jeg begyndte at bestille øh, samples, eller ikke slået min første øh, store produktion hjem, øh, der regnede jeg faktisk sammen, hvad jeg havde brugt, og, og det var så noget 30.000 over halvandet år. Det var ikke ret meget. Øh, og det var jo bare brugt løbende her og der, kan man sige, okay. ikke? Øhm, og, øh, og så da jeg ligesom øh, gik i gang jamen igen for ligesom at fremhæve min producent, hvor god han er, jamen, han, han, vi startede ud med at sige, at jeg skal bruge 2.000 par. sådan min første ordre, den var på 200 par. Så. <laughs> og han var bare så siddet sådan, så okay, du får det samme pris, det er fint. Så han har bare været hjulpet mig helt vildt meget. Og... Ej, det er også flot. Ja, okay. han er sød. Han, han en pris på 2.000, og får du den samme. Fuldstændig. -ideen. Fuldstændig. Ja. Så han kan godt se, øh, han kan godt se at, øh, at det her, det, øh, det er altså, det, det, jeg kommer til at, at blive hos ham. Og jeg har sagt til ham, at jeg skal nok blive din største kundelover, og jeg bliver ved dig. Ja. Og den tillid, der opbygges der, mm. den er jo også vigtig. Jo, som sagt, du har ikke mødt ham fysisk endnu. Nej, jeg har kun talt i telefonen, og jeg ja, og ja. har og mailet, og jeg altså whatsapper ham. 48 gange om dagen, hver dag. Så det er der, vi har vores kommunikation. Så det er ikke, fordi det koster dig så mange øh, penge, øh, ressourcer, kroner og øre i hvert fald, du bruger rigtig meget tid på det. Ja. Du har også også en, en fuldtidsstilling, som ja. vi talte om for, mm. at du, du du har en lederstilling mm. med ansvaret for 10 mennesker. Ja. Øhm, og dem skal man jo også være til stede overfor. Det skal man. Og en arbejdsplads, som jo tydeligvis har stor forståelse øh, det for, sige. at ja. du er ved at bygge dit eget ja. op, ikke også? ja. ja. ja. Ja, der er super, super god feedback og super god støtte øh, fra min, øh, min arbejdsplads, og, og, og som jeg sagde til, lige inden vi startede, Men jeg har været der fem år, øh, og jeg de ved jo, hvad jeg, hvad jeg står for, og de ved, hvad jeg kan, og de ved, at jeg er dygtig til mit job, og de ved, at jamen, det er ikke en ved hverdagen, det gør om aftenen. Øh, jeg skal i nok gøre det, jeg skal, og, og mine medarbejdere, jamen, de kender mig jo også øh, alle sammen, og, ved jeg. og jeg er jo fuld på, når jeg er på arbejde, kan man sige. Øh, det er jo også det, jeg aftalen lyder på, jamen, øh, at, at jeg måtte beholde min stilling, så længe jeg ikke arbejdede med det. Altså, jeg må godt lige besvare en mail, eller et kald, eller sådan noget eller ikke men, men at jeg arbejder selvfølgelig, på mit eget, når jeg er fri, øh, på partilabussen, når jeg er fri, men, men mit rigtige arbejde, når jeg er på arbejde. Og det er jo et eller andet sted også færdigt nok. Men alligevel skal du have ja. kontakt med, ja. med, din, med din, din gode producent i Polen jo flere gange om dagen og så videre. Er det jo sådan meget tidligt, og så i frokosten, og så om ja. aften? Ja, jeg har, altså jeg vil sige, at jeg, jeg har blevet rigtig, rigtig god til at planlægge og til min tid. Øh, efter jeg ligesom er gået live. Øh, jeg gik jo sådan live her den 8. juni, så øh, det, er jo, det er jo ikke ret lang tid, at jeg har været live. Øhm, så, så op til det, der, der var der selvfølgelig mere arbejde i det. Jeg føler lidt, at efter jeg er gået live, var der faktisk mindre arbejde. Fordi at, at op til var det jo alle de der fine øh, justeringer, og det var hjemmesiden, der skulle på plads, og produktionen, der lige havde et spørgsmål til, og alt muligt. Så, så nu kører det jo egentlig sådan lidt mere i hvert fald. Ja, ja. Så man ligesom bryder igennem her, og nu er vi live, nu sælger vi. Og hvordan er I kommet fra start? Jamen, inden jeg, inden jeg gik live, der havde jeg allerede fem forhandlere i Danmark. Og lige da jeg gik live, der havde jeg, nu er jeg oppe på syv forhandlere i Danmark, og i en luksusforretning i Holland, og en ret stor forretning på Island. Og jeg har fem mere, jeg er ved at onboard. Og hvordan er det lige, du får fat i, ikke bare uh, forhandlerne i Danmark, men også internationalt? Jamen, øh, både at bare skrive til dem og ringe til dem og bare sige, hey, prøv lige at se her, øh, nu skal I lige se her. Øh, dem i Holland og den på Island, det var faktisk, øh, på, da jeg var på SIF-messen, SIF Kids her i midten af juni, var jeg på vores første øh, messe øh, i Bellacenteret, hvor øh, jeg havde en stand. Sådan i sådan et upcoming-område, hvor vi var med første gang. Og der mødte jeg dem begge to. Der har man også, ved det sommerfulde mave maven, kunne jeg ja, Man står på det er stort, sig stort, ikke? Ja, det er, og de står der alle sammen med. Alle de store, ja. ja. Det var vanvittigt. Og man også. står på siger, når lille hjørne er en og standard er der ja. nogen, der finder mig overhovedet, ja, eller hvad? Ja. ja, det havde jeg sørget for, gjorde, fordi jeg havde brugt nat og dag i tre måneder, to måneder på at stå og bygge min messestand selv fra bunden som en eller anden håndværker. <laughs> så alt hele, hvis man går ind og ser på blandt andet Instagram eller noget, ser på vores medsestand, vi fik sindssygt meget ros for den. Altså, det lignede jo en dagligstue med højstuke og gardiner og en stort fjernsyn, der stod og kørte. Ja, det var vanvittigt. Og ja, den havde du så selv bygget? Ja. Jeg stod op øh, sammen med, ej, Thomas var også så sød til at hjælpe, både med ham op, både enten at tage børnene og lave mad, og sørge for alt det, og eller være ude og stå og male og skære, til klokken halv tre om natten, i en halvanden måned, eller og det skulle noget. så fra, fra Fyn til, til, til Cefi, ja. i København. Ja, der, vi og kørte de to biler derovre, vi havde lånt en kassevogn, og fyldt, altså der kunne ikke have været en mødtryk mere derinde, altså der var fyldt til bristepunktet med alt det, og så havde jeg alle vores ting, i øh, salve min bil så kørte vi derovre. Men ja. hvad er det også, der sker på SIF? For du blev jo også i citationsdegn opdaget. Ja, det også. Altså, jeg var derovre, Uh, sidste år med en veninde, for lige at lure, hvad farverne var, og hvordan gør folk, jeg vidste godt, at jeg havde tænkt, at jeg ville på SIF, uh, men faktisk ikke, at det var så hurtigt. Uh, men, uh, men der var jeg over, bare lige for lure, jamen uh, går vi i farven pink, eller i blå, eller grøn, eller hvad, hvad bevæger vi os, fordi mange af dem fra sidste år var jo det, der kom i år. Og i og med, at jeg har uh, en så hurtig produktion, der kan laves så hurtigt, uh, så kan jeg jo nærmest skifte farve fra den ene til den anden. Så jeg har ikke lige så stor baglander skal være med, så, så jeg kan nå at skifte retning ret hurtigt, hvis det var. Øhm, men, men så var vi over lurer, og der kunne jeg jo allerede der se, at der var noget, øh, en, der har sådan noget pirouetteblok, hedder det, hvor hun har sådan noget, der hedder de Cour, øh, hvor hun uddeler øh, nogle præmier, eller de udtager nogle interessante brands, og det er de 10 mest interessante brands, og der kunne jeg se mange af dem, der var med. Det var nogle af de store brands, altså nogle af de lækre varer. <laughs> ja, fordi den her P.O.E. den her blog er mm -hmm. jo ikke bare sådan en lille undselig, und -undselig blog. Nej, det er det ikke. Det... Det... Ja, den er ja. Ja, Hun er skotte, hende, der har den, og hun er jo rundt på alle de store altså, mæsser, børnemæsser i hele verden og rapporterer, og der er rigtig mange, der spørger hende om for det ene og den og tredje, hun laver så mange interviews og Ja, hun er ret sej. Og hun spotter dig. Og hun spotter mig. Ja, og øh, først, øh, det er en lidt sjov historie, øh, fordi at, øh, vi kommer derovre aftenen før og skal sætte op, inden det starter. Og der øh, kommer hun, der har vi alle, øh, alle, der ligesom gerne vil være med i, i det her, er ned og aflevere sine sin produkter, og man gerne vil have øh, taget, eller undersøgt, om det skal tages ud til den her konkurrence, kan man sige. Ja, det er ikke en konkurrence, det er bare sådan en udtalelse. Og så, øh, der er stort set næsten alle med, der er, øh, hvem ved ikke det? Æh, fordi tingene også bliver fremhævet. Og så øh, var vi dernede, og vi gik og gjorde klar, og så så jeg godt, at hun kom, og... Så rent hun lidt frem og tilbage ved os, og hun, hun fæst bare lige forbi mig et par gange, og jeg fik sådan ligesom et nick, og så men jeg kunne se, at hun var nede og tage billeder og stor snak, og nogen med nogen længere ned, og jeg tog bare og tænkte, oh, okay, Nå. Nå, det var ikke i år. Men jo. ja, og, og så, øh, så gik hun forbi mig, og, og så hende, der ligesom står for hele SIF-mæssen, står jeg lige talte med, øh, Jeanette, og så, øh, så kom hun ind for de to skulle ligesom videre sammen, og så, så kigger hun på mig og siger, at øh, det er dig er jo på engelsk. Det er dig med de her fine futter, siger hun. Ej, de er også bare søde. Og nikker sådan pænt, og så går de videre. Og jeg tænkte tænker, at ja, det var bare sådan en pæn tak for dit bidrag. Ja. Jeg skal videre. Nå, tænkte jeg, okay, men jeg var godt nok sur. Eller ikke sur, jeg var sådan jo, øh. altså, jeg havde virkelig, det var bare en kæmpe drøm, men jeg tænkte ja, Sådan det. Æ, videre. Og så øh, kunne jeg se sådan, dem omkring mig. Der var to min to sådan naboer lidt længere nede, de var blevet udtaget også. Og så at de havde de fået et kæmpe skilt, et kæmpe stort skilt, hvor der stod på, og man kunne hænge op for ligesom, at fremhæve. At de var blevet ja, udvalgt, ja. De var vedvalgt, ja. Yes. Og jeg havde ikke fået det. Og så tænkte jeg, okay. så næste dag, hvor vi kom om morgenen, da messen startede, vi var der lige sådan en times tid inde, så kunne jeg godt se på mit højbord, jeg havde øh, stående, der lå sådan to sådan små emblemer, hvor man sådan kunne se på tøjet. Og jeg var sådan tænkte, det var sådan en totalt trøstebremium. <laughs> så jeg tænkte sådan lidt, ej, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke. Runner-up, ja, ja jeg tænkte, jeg skal ikke gå med sådan en runner-up. Og der var okay, nå. Det var da meget sødt. Indtil jeg lige så taget tre skridt tilbage og kiggede ned, så tænkte jeg, hvad er det, der hænger der? Så havde hun så været, efter jeg var gået om aftenen, og sat det her skilt der. Og... Kort tid efter jeg havde opdaget det, jeg stod, jo, altså hvis folk havde set mig, jeg stod jo hoppet midt i Messas, og jeg stod og skreg nærmest, og der var sådan noget, det er fedt. Nå, og så øh, det var det jo selv Dream Come True, altså. Og så øh, meget en kort tid efter, kom hun i pludselig gående, så gik hun hen til mig og sagde, ej, jeg fik slet ikke snakket med dig i går, Nej, men du har set den. Ja, ja, ej, og jeg takkede jo tusind tak og kæmpe Dream Come True, og det er mega fedt, og sådan Hun bare sådan prøver at de her, de får vilde, Altså, det der, det der, det når du langt med, fordi det der det. Er for det er fucking fedt, sagde Og så sagde hun fucking fedt. Så sagde hun bare sådan et, okay, ej, og det var bare, hun synes bare, det var genialt, og det var så nytænkende, og at det var øh, anderledes, og de var bare så lækre og bløde, og holdt op, det havde hun ikke set før. Og jeg tænkte, okay, hvis du siger, at du kan jeg set det før, det er godt, fordi så hun, hun alt. ser alt. Ja. Altså, og hun er jo på de største, øh, hun har lige været i Paris på en af de største playtime-messer nu her, og altså, hun er på alt, og altså, så sagde bare sådan et, okay. Og så dem, der så, de 10, der var udvalgt, øh, blev så, øh, de havde sådan en, en, en hel stand, hvor der ligesom var med glimmer bagside, og det hele var, der blev lavet stort ret stor sådan, show ud af, alle der var hængt i en fiskesnør øh, øh, rundt omkring. Og så man virkelig kunne se det, og vores standnummer, og forskellige ting og sådan noget. Så, og så blev vi jo postet på deres blog, og deres Instagram, og lavede en masse hype, og alt vi delte, hvor vi så taggede dem, taggede de os tilbage, og jamen, det var sådan en helt ren tagge weekend, hvor vi bare stod og frem og tilbage på Instagram, det var så fedt. Og der kunne jeg bare se... Det må jo se. vælte ind med followers. Helt vildt, at jeg kunne se, at der var rigtig mange af dem, som, som havde sådan lidt den samme, hvad kan man kalde type branche som hende, altså inden for det, de begyndte også at følge os øh, på Instagram, og plus der var mange, der stussede over det, da de gik forbi og lige sådan kiggede, og det var sådan en ret god sådan icebreaker at komme i, i tale med folk og sige, ja, prøv lige at se, vi ja, er da mega fedt, var mega stolt her, og så begyndte folk ligesom at snakke, øh, for det kan være rigtig svært, og bare lige at fange. Altså nu er jeg jo heldigvis gammel sælger, jo. <laughs> jeg, så du ved, hvordan jeg man ved jeg igen spænder ben. Ja, præcis. Ja, vi havde ellers snakket om, at jeg lige skulle hoppe ud foran, når man lavede sådan en... Uh... Ja, men uh... Ej, det, det var en god, uh... god måde lige at få, få startet en samtale, fordi de folk, de enten ikke vidste, hvad der var, det var der faktisk rigtig mange, der gjorde, uh... men også nogen, der sagde, nå, okay, jeg er meget fedt og sådan noget. Ja. Og det gør så, at det er med til, at du får forhandler og du kommer ja, fra internationale opmærksomheder, ja den her jo luksusforhandler. <Kørk> ja. Ja, ja. Eller partik i, ja, i Holland og ja. Island. Nævnte. Og på Island. Ja. En, jeg ved ikke, om det er den største, men en af de største 40 år gammel forretning på Island. Ivar. Og så sidder jeg og tænker, at ja. Island, Mm -hmm. og lammeskin og, og, og hjemmesko i, I ja, Ruskin ja, ja. det, det er sådan noget et eller andet sted, jeg forbinder lidt med Island. Yeah, ja, De var helt vild med det. <laughs> så får du en forhandler på, ja. æ, altså, i Island Man skulle ja. forestille, at de havde noget der mindede om det der opsendt. Ja. ja, nej, det er åbenbart, ikke? Det, de var meget, meget imponeret, og det var bare sådan det der det skal vi have, altså, og så lagde de en order, som jeg synes var en, en ok stor order, men de sagde, at de er en lille testordre til at starte med, så det var da en meget fedt, øhm, så, og, og det, der har været det gode også hele vejen igennem, at jeg har været meget skarp omkring, det er, jeg er så lille stadigvæk, så jeg vil ikke tabe mine penge på fragten, så alle, jeg har, har altså, samarbejdet med, øh, stort set, der har jeg sagt, jamen, I betaler selv fragten, fordi det, det er en del af det at handle med mig. Hvad har folks reaktion været på det? Godt, der er ikke nogen, der har sagt noget. Okay. <laughs> så det har været ret positivt. De har sagt, okay. For det er jo ikke sådan, at når man er, du er ny, og vi skal lige teste af, så vi skal ikke have nogen udgifter med det. Der kunne man godt forestille, at nogen er lidt større. Jeg vil sige, at man, ja, vi skal jo ikke have udgifter. Det gør vi jo dig en tjeneste. Ja, ja. Der er var var kun en enkelt, der har gjort det, men, men det, er også, altså, det, er, det var også forståeligt, for det er en af de, de største, jeg, jeg har. Men, men det er også, ellers alle andre har været så søde. Alt det, man har på på Fyn, på Jodense, der kørte jeg personligt rundt og leverede dem til dem. Og de var jo så glade, både for lige få helt sådan ordentligt på mig, men også, at det var med hjemmeleveringen. De synes, de var lidt sejt. Hvordan prissætter du dit produkt? Altså, alt det, der er gået forud, hvor du får det briseret, det er gået sådan, vi taler frakten. Men hvordan hvordan prissætter man sit produkt? Jamen, inden for detaljer, lad mig sige, på den måde, det er på her, jamen, der skal de jo ganges op to en halv. Så det har jeg egentlig bare gjort. Så jeg går ind og ser, hvor meget har jeg jo øh, været min kostpris øh, total inklusiv alt og fragt og alt. Øhm, og, og, jeg sige, jeg regner faktisk baglæns, fordi jeg har sådan tænkt, hvad, hvad skal den koste ude hos kunden? Hvad er den sådan forventelige pris? Og så har jeg egentlig gjort det den vej tilbage, og så har jeg ligesom reguleret et par gange, og tænkt godt, jeg vil gerne have at den koster det her. De skal i hvert fald have to og en halv gange, så gange er to og en halv tilbage, sådan, sådan, sådan. hvad ender det ud i, jeg får? Og så, kan jeg, så har jeg tænkt, ej, det er for lidt, det, det kan jeg simpelthen ikke drive forretning på. Og så har jeg sådan, Fundet, det. Ja, er at fundet ud af et fornuftigt leje, plus jeg har kigget rigtig meget på, hvad de andre ligger på, fordi der er jo ingen grund til, at enten ligger mega langt under, men, men mega meget hen over os. Altså, det skal gerne være sådan et prisleje, hvor, hvor altså, det er, jo, det er jo selvfølgelig et, det er jo, hvad man definerer det, om man synes, det er dyrt eller ikke dyrt. Altså, jeg synes, at det er en super passende pris øh, til øh, produktets kvalitet og hvor meget man rent faktisk får med. I prisen. Øhm, øh, for de ligger til 3,99 øhm, som vejledende udsatspris. Det går jo godt for jer noget. Det er dejligt at høre. Det har fået fat Du har fået forhandlere, der, der kommer fint med ordre ind. Og så tænker jeg på det er polske producent. Mm. Kan han følge med? Det har han lovet mig. <laughs> han, øh, ja, altså indtil videre har han i hvert fald sagt, at han kan producere, hvis vi er på. For det har jeg også spurgt om. Øhm, Ja, hvor han har sagt, at han kan producere et par, par tusind i ugen. så der er vi ikke endnu. Så, okay. og hvis man bare er lidt forudsigende og begynder ligesom at tænke, øh, lige om lidt skal jeg til at lægge en større ordre igen, fordi jeg skal på Finders Kippers. Her i Som er en designmarked <laughs> her i, uh, i København, uh, både i oktober og i december, hvor det er jo en lidt anden måde, hvor man jo er direkte til kunden, kan man sige, og er ude og tale med kunden, så det er også en designmarked, hvor vi lige er, har meldt os til. Det er ikke alle, der kan komme med til det, så skal man godkendes af dem, så ja. der er vi også meget bæret over, at de gerne vil have os med. Tænker du nogensinde over, at du har én producent på en rigtig god samarbejde med, men han laver lige præcis det, du vil på den måde, du gerne vil, mm. men du har én? Mm. I tænker det på mængden? Jeg tænker på mængden. Jeg tænker også på, hvad nu hvis han lukker? Hvad, mm. hvad nu hvis han ikke kan levere? Yeah. Hvad er det, så, er fabrikken brænder ned? Altså, Eller yeah. synes du, hun brænder ned? Yeah. Altså, hvad, hvad gør du så? Så kan jeg ret hurtigt skifte over til en anden en. Fordi at jeg har jo alle tegningerne. Jeg har jo alt. Øh, jeg har designpatent, så det er meget eget de, rettighederne. Så jeg kan flytte lynhurtigt over til en anden en. Okay. Jeg skal selvfølgelig finde en anden en. Jeg har også selvfølgelig ham på... Øh, ham øh, i Portugal ja. på standby, som rigtig gerne vil. Og han kan også lave dem. Han var bare for dyr. Så han var lige lidt dyrere. Øh, men han vil kunne lave præcis det samme. Fordi ham har jo også fået samples på, på det samme produkt. Så, så han ville godt... Og lyst, de at mener, at de er næsten identisk? Fuldstændig. Han okay. ville kunne lave det. Jeg vil sige, det er jo den måde, man laver det på, det er via en udstikker. Hvor man ligesom stikker det ud. Det er måde, man laver sko på. Så ligesom når du laver brunkager til jul, at du stikker ud. Øh, med, og det gør de bare med sådan en, hvor der er ligesom en kniv. Ja. Så det er en form... Og så syr man det sammen, og, og, og ham i, i Portugal ville sagtens kunne kopiere det. Så nemt, så nemt, når man ved, hvordan. Når ikke man sammen? ved, hvordan, ja. <laughs> ja. Alt det her har du lært selv. Du er autodidakt, det er du stort set alt. Mm -hmm. Æm, du er jo ikke en bolig nej. af søstrene derhjemme nej, heller. Nej, nej. Du har været en kreativ. Det må man sige. Øh, og jeg forstår lidt, at din, din, din, din søster har altså sådan været den kloge. I har et rigtig godt ja, forhold, skal meget, jeg lige sige. Ikke? Hun har altid været den kloge og ja. den borgerlige. Det var det hende, ja. der var den dygtige ja. i ja. familien. Ikke? Jo, jo. Øh, og hun er selvfølgelig stadig dygtig. Meget. Der er ikke noget af det ja. Men der er jo netop, netop det her, der er så interessant, at der er mange forskellige måder at være dygtig og klog og succesfuld på. Ja, øh, Jamen, det må man sige. Hvad har det betydet for dig at ligesom finde uh, dit ståsted og skabe og opleve? Jeg har fundet ud af, hvad jeg er, er dygtig til. Ja, ja. Jamen enormt meget. Altså, jeg elsker min familie, skal jeg lige så Jeg elsker min familie øh, hele vejen igennem. Jeg kommer jo fra en familie, hvor der er ingeniører og øh, revisorer, og har været selvstændige og alle mulige. Øh, så og er den eneste, som du siger, øh, er autodidakt i familien, i hele familien. <laughs> så jeg har jo altid været, været lidt den der, der ligesom har været lidt rundt omkring og fundet ud af, hvad skal jeg? Jeg er jo gammel hestepige, og skulle jo egentlig have gået den vej i sin tid, øh, jeg skulle have været beredder, og noget også at være i gang et par år, men det kunne min krop man ikke tåle. Så måtte jeg skifte helt retning, øh, og endte så i detaljbranchen, og var så der i rigtig mange år. Noget at være, øh, cirka have noget lederstilling som i 10 års tid, øh, og komme ind og berøre det lidt på den måde. Og så da vi ligesom fik William øh, og havde været i det på år, så fandt jeg ud af, at det der med små børn og, og detaljer og, og tider, det passede ikke så godt ind i vores... Øh, også fordi, at Thomas på vande tidspunkt øh, rejste rigtig meget øh, med hans arbejde, så det var ikke lige super godt. Så, øh, så lange arbejdstider, han ja, rejser, og to børn. Ja, det var... Og der havde, havde vi kun ét på ja, det tidspunkt. Et, der. Ja, der der havde, havde vi kun det. William. Ja, øh, så øh, ja, så... Men, men ja, for, for lige tilbage, jamen altså det... Det har jo betydet virkelig meget, fordi jeg har jo jeg har altid vidst, at jeg gerne ville vil være selvstændig, i mange år i hvert fald, altså så langt tilbage at huske. Øh, min mor har altid været selvstændig frisør, øh, da jeg var yngre, øh, eller faktisk helt indtil hun måtte stop, øh, Men øh, Så jeg har været vant til det der med, at man godt kunne have sin egen forretning og kunne styre det selv og alt de her. Og, øh, jeg, øh, jeg synes jo altid, at mine egne idéer er det bedste, <laughs> så, så jeg er ikke så god til hans chef det er jeg ikke jo, hvis jeg har frid under ansvar, så er jeg rigtig god til det men, men jeg har altid bare vidst at jeg havde det kaldt, men jeg var alligevel også så realistisk at det skulle ikke bare være med hvad som helst det skulle det ikke så jeg skulle lige finde min hylde, hvad det skulle være og det skulle virkelig være noget, hvor jeg brændt for Det skulle det. også fordi jeg har som jeg sagde, en popcorn jern altså og så det er det helt vanvittigt og jeg er meget, meget kreativ, både med mine hænder, altså at bygge ting og lave ting og male og gøre dit og dat og alt muligt, men, men også det her med, at hvis der er et eller andet, jeg forestiller mig, ja. så kan jeg godt hurtigt sådan om, omdanne det til en tegning i forhold til en skidse, og så formidle, og, eller og, og, evnen til at formidle videre til en, der skal gøre det for mig. Men den her af du har haft, som du siger, maven altid, ikke? Altså... Ja. Du startede meget tid med at gå på et ja. som som gæst, man endte op med egentlig, og sådan skaffede nogle små jobs, ja, du ved jeg tjente og... penge for at gå på ja. Ja, ja. Ja, ja men øh, Jeg gik rundt og samlede flasker, eller gik over og købte noget ved den ene og solgte det ved den anden. Og, øh, jeg, jeg husker særligt øh, en, der var mega sjov, hvor vi havde noget loppemarked med en den dengang. Og der øh, var der sådan en, nogle flasker, øh, hvor jeg bare begyndte at gå og rydde af og gå op, og så troede de jo, at det var mine flasker, og så gav de men de skulle ikke selv have dem, og nogle af dem fik jeg også fra folk, og normalt det var sådan noget, hvor man kunne så få penge tilbage, og sådan noget, men jeg kunne og aflevere dem. Og så så dem, der sad der, jo at jeg begyndte at gå ud af, så de gav mig bare de her flasker, og så gik jeg op, og så tjente jeg faktisk penge på det. <lød <lød og det gjorde jeg også, og så spurgte jeg dem deroppe selvfølgelig, om det var okay. og De var sådan, ja, de synes jo, er sød, jo sådan en lille pige, der gjorde det, ja, jeg, det der. Det måtte jeg da gerne. Så slappede de jo bare at gøre det, ikke? Vil du smage for at se muligheder af og tjene dine egen penge? Og fra 5 kroner til at blive til 10. Ja, det var ja, der, der begyndte sådan ja. inden i der. Ja. Ja, Og det har jeg gjort mange gange siden. Altså med alt muligt. Altså jeg har også for igen, altså inden alt det her øh, sådan lidt små, da jeg, var på, øh, da jeg var på barsel med William, lige der var, faktisk inden han blev født, der lige de her 14 dage, op til, at man skulle føde, hvor man bare gik derhjemme og googlede ud, der begyndte jeg at sy puslemotter fordi det, det, det jeg havde lavet en til mig selv, og så havde jeg delt den på Instagram, og der var en masse, der havde sagt, ej, den er fedt, vil du salge nogen? Og så ser jeg en business med det samme. Det, det er sådan, jeg er <laughs> indrettet. Det kunne da godt. Så jeg sad, og jeg kørte i IKEA, og syede noget om, og noget stof, fra Stof 2000, og det og det og så lige pludselig, så endte jeg med at have solgt, jeg ved ikke, hvor mange, jeg sad jo i et døgndrift, indtil jeg skulle føde, og, og solgt de her. Så, så jeg har hele tiden haft den der. Men der, der, så du dig selv som selvstændig, det, eller var det sådan, ja jeg går her, og altså, jeg skal føde, jeg kan lige godt bruge min hænder til noget. Ja, yeah, altså, jeg vidste godt, det ikke var det, jeg skulle gøre, fordi at, øh, jeg, jeg vidste godt, at det, jeg skulle lave, skulle ikke være noget, hvor jeg bandt mig selv i noget, hvor jeg skulle gøre. Øh, jeg har vidste godt, at det skal være noget, hvor jeg, det skal outsources på en eller anden måde. Så jeg ligesom... ja, altså, det skulle ikke være noget, der, der var en producerende? Nej, jeg skulle ikke være, for, var, nej, noget, der, der. præcis, jeg skulle ikke være producenten, fordi det ved jeg også, fra de jobs og forskellige, jeg har haft øh, igennem mit liv, at, at det er der ofte, som du siger, flaskehalsen er, det er der, hvor man ligesom, og det er også super hårdt, øhm, fordi at alt afhænger jo af den person. Så øhm, det skulle være, jeg skulle bare styre det. Hvad, hvad er det dig og Thomas kan sammen og, og måske også være for sig, som gør, at I, I har øh, den her berømte kernefamilie. Øhm, I har fået to børn, han har et job, han har rejst meget, du er iværksætter, har skabt en virksomhed. Ja, ja. Jamen, hvad kan vi? Altså, og Thomas kommer fra en familie, der har været selvstændig altid så han ved godt, hvad det indebærer. Øhm, men, men jeg tror, vi, vi, vi har bare evnen til at give hinanden plads. Og evnen til, og han kan jo godt se, at jeg brænder for det. Øhm, han er hurtig til at skyde en idé ned, hvis jeg har noget, hvor han synes er lidt fjollet men det er også godt, altså nogle gange har det været meget godt, øhm, men, men han støtter mig jo helt vanvittigt i det, og han er jo så bundstolt over mig, og det er jo det, jeg elsker ham for, altså, øhm, og øh, han synes jo bare, at det er mega fedt, jeg har fundet noget, og jeg brænder for, og han kan jo se også, hvordan det hele det går, og han kan jo se, at der kommer ordre ind, og han kan jo se, at folk de deler det, og han kan jo se, at jeg følger med på Instagram, at den stiger stødt hver eneste dag, og på messen, der stod der, det var ligesom, om det gik op for ham, der var han sådan lidt, wow, okay, det er lidt sejt det her, ja. at du står her nu, det er, ikke. nu er det, meget, uh, nu, ja. Ja, det er min kæreste der, det var han det stolt af, eller meget stolt. Øhm, så, så, så jeg tror, det i hvert fald er en stor del af det. Øhm, selvfølgelig har vi jo også, det vil jo være løgn at sige, at vi ikke har diskuteret, om man nu skulle arbejde nu, eller om jeg skulle kigge lidt mere på mine børn, og det har han da fuldstændig ret i, at, at nogle gange, så, så kan man godt tage sig selv i at stå og have svaret på den 30. besked i træk, og så er der lige gået en time, hvor man bare stod og ned i sin telefon, og børnene har løbet rundt om en. Det er jo måske lidt ens akilleshale, at uh, få det der til, og, og der kan man da også godt nogle gange sige, oh, kan du lige og kan du lige lave det i aften? Jo, selvfølgelig, selvfølgelig, og tak fordi du lige siger det. Uh, fordi man kan godt blive uh, sådan lidt ja, slusset ind i det. Og det at kunne tale sådan til hinanden, mm. og også acceptere, at det bliver sagt kan du ikke vente på det, og så tænke, ligesom, ja. jamen jeg står lige med, det kan du nok forstå, og så ja. en gang måske også bare sige, det er da faktisk rigtigt. Ja, ja. ja vi heldigvis, vi er en af de der par, så ikke, om man kan sige, der faktisk taler ret pænt til hinanden. Altså, vi er ret gode til at tale pænt til hinanden. Øh, det har vi altid gjort. Øh, så det der med, at jeg kan sige, kan du ikke er du ikke lige sød at gøre, det er måske ikke lige det fedeste tidspunkt. Jo, selvfølgelig, du har ret. Den her, den, her, den her store gensidig respekt har hjulpet ja, mig meget. Ja, ja, ja, ja, helt vildt. Helt vildt. Men, øh, men også fordi jeg netop har den her popcorn, der finder på mange ting, og Thomas har oplevet mange ting øh, ja. i kæmpe tiden. Øh, øh, så det skal jo sige det sjove er jo faktisk, at, jeg, at det var først, da jeg havde de første samples klar, at jeg fortalte ham om mit projekt. Op til det havde han faktisk ikke anet, at jeg var i gang med det. Så år, den her åbenhed, den her ærlighed, der vi lige sidder og taler om, så, så har du ja. arbejdet i det skjule. I det skjule, ja. Og det var også fordi, det var bare sådan et sideprojekt øh, på det tidspunkt, hvor jeg bare gik og nussede lidt med, og, og tænkte, nu vil jeg først vise ham det. Så bare gik det hele det... væk og ind under sengen, inden han ja. går hjem? Ja, ja, ja. Jeg havde ikke så meget fysisk derhjemme, <laughs> men, men det var faktisk, jeg havde nogle og jeg sådan gik og gemte lidt. Og <laughs> men, men det var fordi, jeg tænkte, nu skal han virkelig se, fordi hvis jeg bare havde vist ham de første og det det ville han også sige ja til, øh, hvis man spurgte ham. Uh, det ville han have sagt. Nej, drop det. Drop det. det. Det duer ikke. Skobranchen. Nu er det ikke skobranchen. Det her børnebranchen er jo vanvittig Det får du aldrig ind. Så ikke noget igennem på. Uh, så der jeg ligesom stod med den første uh, sample. Og han så det. Jeg, sendte, jeg kan huske det tydeligt. Jeg sendte et billede. en gang hjem Jeg sendte billedet til øh, ham og sagde, se hvad jeg har fået. Han var sådan, hvad er det? Det er noget sådan, sådan, sådan. Okay. <laughs> så du sagde i gang til ham? Feste. Nej, det gjorde jeg ikke. Han må bare arbejde og jeg var lige kommet hjem. jeg her hjem. taler jo op med jeres respekt, det mm. jeres dialog, og så ja, laver jeg den der ja, på ham. Ja. ja, men, øh, men han, synes, han, han synes også, det var meget godt, jeg har gjort. Fordi han, han, øh, alt andet, der, øh, der er ikke noget der. Det var kun i den her, og det var, det, var, det var lidt sjovt. Og det var jo netop fordi, at jeg vidste, at han ville nok lige tænke, åh... Og på det tidspunkt arbejdede jeg ikke så meget i det. Det var mere en idé. Øhm, og jeg tænkte, nu prøver jeg lige at se, om det Men han var med til at føde den der, hvor mm. han jo kom til at sige det her. Ja. Er der ikke nogen? Ja, det var mig, der sagde det. Ja, det var dig, der, der, ja, sagde, mig, der, det, sagde, der det, sagde det. Ja, ja, men det gik, ja. gik jo sammen der, ikke sandt? Ja. Ja, ja. Men mere tænkte han jo ikke over det siden ja. der. Det var kun mig, der gik igen og grublede men over det. Under overfladen, der kørte den på det ja, derfra. Ja. 200 kilometer i timen. Altså, det må man sige. Det, og vi talte også om det frem og tilbage og sådan noget, men, øh, men jeg synes, det var sådan en, en sjov historie, det, at, at jeg ikke, ikke lige viste det om det før, fordi jeg tænkte, nu skal han virkelig bare se, at det her, både for at vise, at det her, det kan jeg godt, og jeg har noget og fået det så langt, øh, før han rent faktisk ser det. Og der gav han mig også ret i, at det her var meget fedt. Og nu er jeg så langt? Mhm. I har haft launch, det er gået godt, vi har fået forhandlere på, at ordrene kommer ind, på når man ser nu forårsvist kort tid, men det har været undervejs rigtig længe, ja. og krævet rigtig meget krudt, mm. uh, som jeg har været inde på. Ja. Uh, du er allerede international, kan man sige, du er international forhandler. Ja, det må man se. <laughs> <laughs> uh, men I jo, I jo, I jo danske, og det ser man jo også øh, på produktet. Der står også at Danmark, det er ja, vigtigt. Ja, Og det fortæller du også, uh, inden vi går i gang, det her med at fortælle, at det er et dansk produkt, fordi det er noget, også udlandet, der stor pris på dansk en dansk det. kvalitet stadigvæk. Ja, lige ja, præcis. Ja. Altså, det, det er noget af det, vi, vi som Danmark kan, ude i den store verden. Det er jo dansk design. Og, og vi prøver også at slå os lidt på, at vi er dansk design. Altså fordi at det er, synes jeg selv, et, et smukt produkt. Når man ser det, det ikke er ikke sådan en eller anden mega farverig, med alt muligt hul i på. Det kan også noget. Det er der også nogen, der godt kan lide. Men, men vi prøver virkelig, og den her nordisk simplicity, vi virkelig prøver at gøre det øh, meget sådan ne neutralt og, og nordisk og roligt og stilet øh, om ikke andet, at og det var også noget af det, dengang jeg var lidt træt af, at alt jeg kunne finde til mit barn, det var at havde tusind farver, eller var spraglede eller eller andet. Jeg ville bare gerne have noget helt, helt klassisk, som passede til alt det smukke børntøj, der bliver lavet. Der er så mange lækre mærker, der laver, men de laver jo alle sammen i og brune og sandfarver, men jeg synes bare ikke, det til fødderne fulgte med. Så, så det var sådan en ren farve delen, udseendelsen, ja. ikke sådan ren design øh, pasformsmæssigt, men, men det det i det, der synes jeg, der, der manglede den også noget, som, som skulle være der. Og det lader jo til, at du har en brek, jo jo. Det... det kan vi jo så indtil videre. Hvad kan vi så forvente af Petilla Bush mm -hmm. i fremtiden? Ja, jamen hvad kan vi forvente? Altså, som, som jeg sagde til starten med, altså vi er jo ikke et brand med tusind produkter. Øh, det skal dog siges, at vi, øh, jeg har lige er i gang med to add produkter, som bare er sådan nogle matchprodukter. Øh, og det er, også, det er jo lige så meget også for, jeg ja, er jo en forretningskvinde, jeg vil gerne tjene nogle penge, øh, for ellers kan jeg jo drifte min virksomhed. Øh, jeg kan ikke kun leve af det ene produkt. Øh, så, så, og noget af det, har fået forspørgseler på, øh, det er suttesnurre, så det har jeg lige øh, er i gang med noget, Asus er Ved at blive sat sammen og produceret. Øh, og en solusnor, altså i. Yes, yes, lige præcis. Og øh, der skulle lige pludselig laves alle mulige certificeringer, for man må ikke bare lave en sudosnur. Der skal laves alt muligt, hvor man skal have, det skal laves efter nogle visse danske standarder, øh, fordi der er og sådan noget i. Så det skulle vi lige have styr på først. Øh, så, og de bliver så lavet i de samme fem farver, i det samme materiale. Øhm, ja, så den kommer very soon. Og den får lige lavet en lille side en også. Øh, dens taskepose er jo heller ikke en klassisk taskepose. Det bliver lavet som, eller som en emballage, den bliver lavet som en lille taske, også man får sin sultesnur i. Ja, fordi når du bestiller de her futter, yeah. så i stedet for at få det bare en plastikpose eller en, en lille pap skotøjsæske, yes. eller en stil, der er en ballage, står og med, enten smider ud, mm. men måske har det dårlig samvittighed over at smide ud, mm. så det, den putter du ind på en hylde. Ja, og så ryger den aldrig længere. Og så ryger den aldrig længere. Der har du valgt at gøre noget andet. Ja, det er jo øh, en del af det her bæredygtige tiltag, hvor jeg virkelig har prøvet at, at, at fokusere rigtig meget på. Øhm, jeg, jeg prøver at gøre meget op med det her smid ud koncept. Jeg skal alligevel som, som producent, eller jeg skal alligevel bruge penge på emballage, hvorfor kan jeg ikke lige så godt bruge pengene fornuftigt til noget, hvor kunden faktisk kan bruge til noget. Så det, jeg ligesom fandt ud af, det var, at øh, jeg ville lave noget, som kunne bruges i pusletasken eller i tasken, eller som make pose, eller et eller andet eller taske. Øh, så jeg har jo fået lavet sådan en, øh, en lille lynlås-sipper-taske, øh, som futterne øh, kommer i som deres emballage, som også er lavet i recycled polyester, standard 100 Økotex, øh, og den er så vandtæt, at du, du vil nærmest kunne, kunne hælde vand ud af den, og så er den printet med bivnødbrødende blæk, og allergivendige blæk, så den kan bruges til. Så man får alle altså, to Det Du får den, faktisk er. en lille lækker taske, som har vores meget, øh, synes jeg selv, smukke logo øh, på, både for og bagside, eller ja, begge sider af og forside, kan man sige, øh, og så en helt neutral sådan, base farve, så den kan egentlig gå til til stort set alt. Og det er vel et eller andet sted også lidt smart, det her med at give kunderne, for det er noget, de får noget ekstra, hvis jeg en lækker taske, den kan jeg bruge til XYZ. Mm. Og så er der jo så sjovt nok, de er logoet på, det vil sige, ja. når folk så bruger det hjemme, så får man jo også det lidt ud, og op og ned af nogle tasker. Det er gennemtænkt. Uh, <laughs> yeah. uh, og det er jo smart nok, og jeg er jo en af dem, der også synes, det er fedt, når man køber et eller andet, at der, der er noget, man kan bruge til noget andet også, uh, så at sige. Ja. Uh. Jo og det er det samme, vores, vores suttesnorer så kommer i os nu. Der kommer de i sådan en, en lille rund lynlåstaske, som kan sættes på barnevognen eller klapvognen til sutterne. Så øh, den kan også bruges og, og Så det, du får suttersnoren i, kan bagefter bruges til at bevare, at bevare eller, sutterne i? Yes, lige præcis. <laughs> så alt det er, ja, og, og det er noget af det, jeg bruger enormt meget tid på, det her med at gennemtænke. Og virkelig altså gennemtænke hver eneste detalje, ned til mindste detalje. Altså for at være sikker på, at det er noget, jeg selv vil have, og spørger rundt omkring, at noget, I vil have. Og det har også været god til i hele processen, forstår jeg. Du har været god til at lave de her undersøgelser, forundersøgelser, og så der, ja. med testgrupper. Ja, og, ja, jeg lavede en survey på 60 ja. kvinder inde på en, en børneside, på Facebook, hvor jeg fik lov til... Og hvor der var 60 søde kvinder, som øh, var så, så, så, så gode til lige at være inde og, og udfylde. Jeg stillede en masse spørgsmål, øh, som egentlig lidt var, hvad kan man sige, starten på, at jeg ligesom tænkte, okay, der er faktisk et, et behov. Ja. Øh, hvor jeg stillede nogle spørgsmål, som ikke var for ledende, fordi det kan man jo også hurtigt komme til at gøre. Synes du også, at eller et eller andet. Ja. Så de, de var, jeg synes selv, de var et gode i forhold til, hvad jeg skulle bruge det til. Øh, og der fik jeg hurtigt øh, ligesom indblikket i, at okay, det her med futter, der falder af, det er altså ikke bare mig. Æ, og at der er jo mange, der synes, at, at sådan nogle strikkede eller uldfutter, de er jo mega lækre det brugte vi også selv, så intet intet dårligt om dem, men når man er ude, og det blæser, så fiser vinden igennem, så, så det var måske lidt en lidt tryghed Æ, Så det skulle være noget, hvor vinden ikke fiser lige igennem. Så, øhm, ja, ja, uld er varmt, altså, medmindre det blæser. Ja, lige præcis, lige præcis. Æ, så ja, det gjorde jeg, og så det samme, da jeg ligesom, inden jeg gik i gang, så havde jeg den ud at teste ved sådan øh, 22 mødre i den virkelige verden, som fik lov at teste min måned, og det eneste, de skulle gøre, det var at udfylde en survey retur, så jeg ligesom kunne se, okay, var der nogle sådan kæmpe rettelser, jeg skulle lave, inden jeg trykkede på den store grønne knap, ja. øh, og det var altså småtting. Så. Det er vigtige små ting, ikke? Vigtigste, altså blandt andet den her med, at jeg skriver left og right ind i den. Det var en af møderne, der kom med, så kæmpe tak til hende. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var en, der kom med den. Det var lidt svært for at se forskel, så, jeg, så stempler hvis du simpelthen ja, bare det ja, i ja. ja, der var ja. en, og, og også, at jeg kan se på min, min Instagram nogle gange, når folk, de er så mega søde at dele, at de vender dem om, og jeg skriver sådan det var sådan, de vender forkert. <laughs> men det kan godt være svært at se. Så jeg tænkte, nu stempler jeg dem altså inden i left og right, så de er i hvert fald ikke øh, et svivl. Øhm, og det var småting små ting, øh, der var. Så, det er også en god måde at få ambassadør døren på, tænker jeg. Helt vildt, altså, og det samme gør vi også nu. Altså, jeg, bruger, jeg bruger min Instagram helt vanvittigt meget, og jeg deler meget og spørger meget, og bruger det meget, fordi jeg har meget den approach, jamen, yes, jeg, vil jo ikke, jeg ved ikke, hvad folk vil have. Jeg kan lige så godt spørge, hvad de vil have, og så producere det, eller rette det til, ud fra, hvad folk ønsker. Så, så, og og pludselig kan jeg også mærke, at... Det, at jeg ligesom interagerer meget med folk, det holder dem til. Jeg har en virkelig, virkelig lav procent, der falder fra Æ, min, min Instagram. er heldigvis kun stille og roligt i stigende. Jeg selvfølgelig kan have set nogen, der falder fra en gang imellem. Det ville være mærkeligt men, men jeg kan virkelig se, mange af dem, jeg kan genkende, de bliver ved med at være derinde. Hmm. Også fordi jeg virkelig prøver at komme med en masse content derinde. Så, ja. Lina, her på ja. her til sidst. Uh, et godt råd til andre iværksættere. Ja, jamen nu er jeg, jeg føler jeg mig helt beæret over. Jeg føler mig jo stadig som ny jo, fordi at, øh, jeg jo ikke har været i gang så længe, så øh, at jeg må fortælle andre godt råd, det er jo vildt beæret over. Men øh, altså det, jeg vil sige, og helt klart min største anbefaling, det er ikke være bange for at tage fat i folk. Hvis, altså jeg har jo helt fat i alle store og små og kende og ikke kendte, altså, folk, i er mega søde til bare at svare, og nogen har, har måske sagt, vil du, jeg har ikke tid til at spare, eller blive mentor, eller hvad eller, eller, eller, eller andet, øhm, men, men jeg vil godt lige hurtigt snakke med dig, øh, og kom med et god råd eller to, og det har jeg brugt rigtig meget, øh, og bare spurgt rundt og det samme, når, når jeg skal have fat i folk til at skal ind i deres forretning, eller noget, bare rive fat folk. Det, det højeste, man kan få, det er et nej, ja. eller ikke et svar. Ja. Jeg også, øh, men jeg synes generelt, folk er mega søde til at svare, Øhm, og mega sød til at hjælpe. Det har jeg i hvert fald oplevet. Er det nu, du oplever med den erfaring, du har, at, at, at det kan vi blive bedre til generelt? Mm. Måske ikke, ikke bare som iværksætter, ja. men som mennesker? Ja. Ja, bare tage fat i folk. Ja. Det, det er noget, det jeg ikke er bange for. Det er selvfølgelig nogle ting, jeg ikke synes er så fedt. Øh, øh, men, men der er nogle ting, og sådan noget med at bare at tage fat i folk, det er noget, jeg ikke, det er, noget, det jeg er, ikke øh, er særlig nervøs over. Og, og, og det ønsker jeg og håber, at folk de bare gør. Fordi det, man, man oftest møder, man er sådan altså nogle søde mennesker i den, oftest, øh, den anden ende. Altså, jeg har kun oplevet det. Ja. Øh, positiv feedback på det. Så, og, og nogle gange, så, så kan man lige få det ene guldkorn, man lige præcis havde brug for, til at komme videre, eller den, den ene øh, kommentar, øh, både negativt eller positivt, men som måske lige var ekstra benzin til bålet, til lige at give den en skal mere. Enten bekræftende noget, eller få en til at se nogle ting, som man yes. måske lige kunne tænke lidt en over. En lille realitet eller ja. et eller andet. Ja, og jeg har prøvet det hele. Øhm, så øhm, ja, det er mit bedste, bedste bud. Bare sted, bare hive fat i folk, og hvis I ikke er bange for at ringe til dem, eller skrive, så skriv til dem. Altså, Ja. ja. Ja. som du selv siger det. Du kan få et nej eller ikke noget svar, eller så kan du få et godt ja, svar. Ja. Præcis. Ja. er ja. fra Patilla Busch. Det har været en stor fornøjelse at have dig i studiet ja. og at høre om ja. din rejse så so far. Ja. Ja. Uh, og vi glæder os til at høre om din videre, din videre fær måske også i Tyskland mm. og med nogle af de produkter, det ene vi har hørt ja, ja. om og så kommer der et andet også her. Ja. Uh, tusind tak fordi du var med i iværksætter